Гарріс. Цикл «Ганібал Лектор» Книга перша «Червоний дракон» Сорок чотири Долар почув, як зі стогоном опускаються закрилки. Вогні сент луїса повільно котилися під чорним крилом. Шасі під його ногами зарокотали під тиском повітря і з глухим стуком зафіксувалися. Він покрутив головою від плеча до плеча, щоб відновити гнучкість у потужній шиї. Майже вдома. Він пішов на великий ризик і повертався з винагородою, можливістю обирати. Він міг обрати собі живу Ребу Маклейн, міг говорити з нею, насолоджуватися її неймовірними, нешкідливими рухами в своєму ліжку. Він більше не мусив боятися власного дому. Тепер дракон перебував у нього в животі. Він міг зайти до себе додому, наблизитися до репродукції дракона на стіні і зіжмакати її, якщо захоче. Він міг не перейматися тим, що відчує любов до Реби. Якщо він відчував до неї любов, то міг кинути дракону шерманів і таким чином заспокоїти його. А тоді тихо й спокійно повернутися до Реби та гарно з нею поводитися. З терміналу Доларгайт набрав номер її квартири. Удома поки нікого. Він спробував зателефонувати в Бедер Кемікал. Нічна лінія зайнята. Він уявив, як Реба йде після роботи на автобусну зупинку як вистукує дорогу тростиною, накинувши на плечі плащ. У вечірньому потоці машин він доїхав до лабораторії менш ніж за 15 хвилин. На автобусній зупинці її не було. Доларгайт припаркувався на вулиці за Бедер Кемікал, недалеко від входу, найближчого до темних кімнат. Він скаже їй, що приїхав, потім зачекає, поки вона закінчить роботу, і відвезе її додому. Він пишався цією новою можливістю обирати і хотів нею користуватися. А поки він чекатиме, то може завершити кілька справ у себе в офісі. У Бедер Chemical світилося лише кілька вікон. Темна кімната Реби була замкнена. Над дверима не горів ані червоний, ані зелений вогник. Лампочка взагалі не працювала. Доларгайд натиснув на дзвінок. Ніхто не озвався. Може, вона лишила звістку в нього в офісі. Він почув у коридорі кроки. Голова Бедер Дандріч, проминув темну кімнату, навіть не піднявши очей. Він ішов поспіхом і під пахвою ніс товстий жмут жовтих тек із особистими справами. На чолі Доларгайда з'явилася маленька зморшка. Дандріч дійшов до середини паркінгу, прямуючи до будівлі Гейтвею, коли слідом за ним із Бедер вийшов Доларгайд. На автомобільному майданчику стояли два фургони доставки і кілька машин. Той б'юєк належав Фіску, голові відділу кадрів Гейтвею. Чим вони там займалися? На фабриці Гейтвей не було нічної зміни. Майже всі вікна були темні. Доларгайт пішов до себе в офіс, і шлях йому освітлювали тільки червоні вогні на виходах у коридори. Світло пробивалось крізь матове скло дверей відділу кадрів. Доларгайд почув звідти голоси. Один Дандріджа, другий Фіска. Жіночі кроки. Перед Доларгайдом у коридор завернула секретарка Фіска. На голові в неї були бігуді, обмотані шарфом, і несла вона грозбухи з бухгалтерії. Секретарка поспішала. Грозбухи були важкими, величезний стос. Носком черевика вона постукала в двері фіскового кабінету. Їй відчинив Вілгра. Доларгайт застиг у темному коридорі. Пістолет лишився у фургоні. Двері до кабінету зачинилися. Доларгайт рухався швидко. Кросівки майже не видавали звуків на гладенькій підлозі. Він притулився обличчям до шибки на вхідних дверях і оглянув паркінг. Он якийсь рух під ліхтарем. То рухається чоловік. Він стояв біля одного з фургонів доставки і світив маленьким ліхтариком. Чимось метиляв. Він знімав із бокового дзеркальця відбитки пальців. Десь у коридорі, за спиною до Гайда, почулись чоловічі кроки. «Забирайся від дверей». Він пірнув за ріг і вниз сходами до підвалу й котельні, що була на протилежному кінці будівлі. Ставши на робочий стіл, він зміг дотягнутися до високого вікна, що виходило назовні саме нерівні на землі, за чагарником. Він перекотився під віконням і поповз на колінах та ліктях крізь кущі, готовий бігти чи битися. З цього боку будівлі жодних рухів. Доларгайт підвівся, засунув руку в кишеню і пішов через дорогу. Біг, коли хідник був темний, Ішов, коли повз нього проїжджала машина. І таким чином зробив великий гак навколо гейтвею і Бедар Кемікал. Його фургон стояв на узбіччі за будівлею Бедар. Біля нього ніде було сховатися. Гаразд. Він метнувся через вулицю, стрибнув у салон і вчепився у свою валізу. В автоматичному пістолеті повний магазин. Він пересунув у патронник один набій і поклав пістолет на приладову дошку, прикривши його футболкою. Повільно рушив із місця, тільки б на червоне світло не попасти. Повільно завернув за ріг і злився з нещільним потоком автівок. Тепер треба було думати, і думати добре. Певна справа у фільмах. Грем якось дізнався про фільми. Грем знав де. Він не знав хто. Якби знав хто, то йому б не знадобилися особисті справи. Навіщо тоді грозбухи? Перевірити відгули. Ось навіщо. Зіставити відгули з датами, коли діяв дракон. То було по суботах, окрім Лаундза. Відгуличує лікарняні перед тими суботами. Ось, що він шукатиме. І пошиється в дурні. Керівництво не зберігало чеків на фінансову компенсацію. Доларгайт повільно їхав бульваром Ліндберг і жестикулював вільною рукою, відкидаючи можливості. Вони шукали відбитки пальців. Шансу знайти після себе відбитки він не лишав. Окрім, може, тої пластикової перепустки в Бруклінському музеї. Він підібрав її поспіхом, тримав здебільшого за краї. Певно, у них уже був відбиток, бо навіщо їх знімати, якщо немає з чим порівнювати? Вони шукали відбитки на фургоні. Забракло часу пересвідчитись, чи шукають вони і на легкових автівках. Фургон. Перевезення лаунза на інвалідному візку. Ось як вони здогадалися. А може хтось у Чикаго бачив фургон? При Гейтвеї їх стояло багато. Особисті мікроавтобуси, бусики для доставки. Ні. Грем знав, що в нього є фургон. Грем знав, тому що знав. Грем знав. Грем знав. Сучий син, та він просто монстр. У всіх працівників Гейтвею і Бедер також візьмуть відбитки пальців. Як не застали його сьогодні, то зроблять це завтра. Йому все життя доведеться тікати коли на дошках оголошень у кожному поштовому відділенні, у кожному поліцейському пункті висітиме його обличчя. Усе геть розпадалося. Він почувався малим і жалюгідним. «Ребо!» – сказав він у голос. Тепер Реба його не врятує. Вони наступають йому на п'яти, а він усього лиш жалюгідний шпаро. «Тепер шкодуєш, що зрадив мене!» Десь із середини заклекотав голос дракона, з глибини нутра, де тепер була пошматована картина. Я не зраджував. Я просто хотів мати вибір. Ти назвав мене: "Дай мені те, чого я хочу, і я врятую тебе". Ні, я втечу. "Дай мені те, чого я хочу", і ти почуєш, як ламається хребет грема. Ні, я захоплююсь твоїм сьогоднішнім учинком. Тепер ми зблизились, знову стали єдиним цілим. Відчуваєш мене всередині? Відчуваєш, так? Так. І знаєш, що я можу тебе врятувати. Знаєш, що тебе відправлять у місце, гірше за притулок брата Бадді. Дай мені те, чого я хочу. І ти звільнишся. Ні. Тебе вб'ють. Ти смикатимешся на землі. Ні. Коли тебе не стане, вона буде трахатися з іншими. Вона... Ні, заткнися. Вона буде трахатися з іншими гарними чоловіками. Вона кластиме їхні... Припини. Заткнися. Пригальмуй. І я цього не казатиму. Доларгайд підняв ногу з педалі газу. Ось так. Дай мені те, чого я хочу. І цього не станеться. Дай це мені, і тоді я завжди лишатиму тобі вибір. Ти завжди зможеш обирати. І добре говоритимеш. Я хочу, аби ти добре говорив. Пригальмуй. Ось так. Бачиш станцію техобслуговування. Зупинися там і дайно я тобі дещо розповім. 45. Грем вийшов із кабінету, аби очі трохи перепочили в тьмяному коридорі. Йому було неспокійно, тривожно. Перевірка забирала багато часу. Кроуфорд просівав справи 380 працівників гейтвею і бедер і робив це швидко і вправно, як ніхто інший. Тут чоловік витівав справжні дива. Але час спливав, і довго тримати в таємниці цей пошук не вийде. Кроуфорд зібрав у гейтвеї мінімальну робочу групу. «Ми хочемо його знайти, а не наполохати», – пояснив він присутнім. «Якщо вирахуємо його сьогодні...» то зможемо взяти просто перед лабораторією, а може в нього вдома чи на паркінгу. До співпраці залучили поліцейський департамент Сент-Луіса. Лейтенант Фогель із відділу вбивств Сент-Луіса і ще один сержант переїхали нишком на автівці без позначок і привезли з собою цифровий факс. Апарат підключили до телефонної лінії гейтвею. І за лічені хвилини він уже передавав список співробітників одночасно до відділу ідентифікації ФБР у Вашингтоні і до автотранспортного управління штату Міссурі. У Вашингтоні імена мали пробити по базі відбитків пальців, як кримінальній, так і цивільній. Співробітники БЕДР, що мали доступ до секретної інформації, позначалися окремо і перевірялися швидше. Автотранспортне управління мало виявити власників фургонів. До справи залучили всього чотирьох працівників фабрики – голову відділу кадрів ФІСКА, секретарку ФІСКА, Дандриджа Джаз Бедер і бухгалтера Гейтвею. Працівників зібрали на це нічне завдання на фабриці, не телефоном. Агенти приїхали до них додому і пояснили справу на словах, сам на сам. «Уважно їх огляньте перед тим, як пояснити причину свого візиту», – напучував Кроуфорд. А потім не дозволяйте їм користуватися телефоном. Такі новини швидко ширяться. Вони сподівалися одразу встановити особу за зубами, проте жоден із чотирьох працівників не розпізнав щелепи. Грем задивився в глиб коридору, який освітлювали лише червоні вогники над виходами. Чорт забирай! Усе ж рухається правильно. Що ще можна було зробити цієї ночі? Кроуфорд попросив, щоб до них привезли міс Гарпер, ту жінку з Бруклінського музею. Щойно вона вичуняє для подорожі літаком. Певно, це вже трапиться зранку. У поліцейського департаменту Сент-Луіса був добрий фургон для спостереження. Можна буде її туди посадити, щоб вона оглядала співробітників, які йдуть на роботу. Якщо сьогодні вночі вони його не знайдуть, то на ранок треба буде знищити всі сліди цієї операції на фабриці Гейтвей. Грем себе не дурив. Їм пощастить, якщо про справу не дізнаються аж до кінця робочого дня. Дракон обережний. Відлетить. 46. Здавалося, вечеря з Ральфом Менді минає нормально. Реба Маклейн знала, що має дещо йому розповісти, і не любила пускати такі речі самопливом. Вона подумала, що Менді вже щось запідозрив, коли запропонував оплатити рахунок порівну. Вона зізналася йому в машині дорогою й додому. Нічого страшного. Вона чудово проводила з ним час і хотіла зберегти дружні стосунки. Але наразі в неї з'явився інший. Певно, вона його трохи засмутила, але знала, що йому також стало трохи легше. Реба вирішила, що він сприйняв усе цілком пристойно. На вході до квартири Менді не просив зайти. Проте попросив поцілувати її на прощання. І Реба з радістю погодилася. Він відімкнув для неї двері і віддав ключі. Дочекався, поки вона зайде, зачинить і замкне за собою двері. Коли він обернувся, Доларгайт вистрелив йому в горло і двічі в груди. Три тихі ляски від пістолета з глушником. Моторолер гучніше цвьохає. Доларгайд легко підняв тіло Менді, поклав його між кущами і стіною будинку і там лишив. Поцілунок Реби і Менді глибоко вразив Доларгайда. Тепер цей біль відпустив. Він досі поводився і говорив, як Френсіс Доларгайд. Дракон був дуже вправним актором і добре відігравав роль Доларгайда. Реба саме вмивалася, коли почула дзвінок у двері. Поки вона туди дісталася, пролунали чотири дзвінки. Торкнулася ланцюжка та не зняла його. «Хто там?» «Френці з Доларгайт». Вона прочинила двері, але ланцюжок не зняла. «Скажи ще раз». «Доларгайт, це я». Реба знала, що то він. Зняла ланцюжок. Вона не любила несподіванок. «Здається, ти обіцяв зателефонувати мені, Ді. «І зателефонував би, але це справді терміново», – сказав він, зайшовши всередину і затуливши їй обличчя ганчиркою з хлороформом. На вулиці нікого не було. У більшості будинків не світилося. Він поніс її до фургона. Ноги Ральфа Менді стирчали з-за кущів на подвір'ї. Доларгайт ним більше не переймався. Дорогою реба отямилась». Вона лежала на боці, притиснувши щокою до запелюженого килима фургона. У вусі гучно скреготіла передача. Вона спробувала піднести руки до обличчя. Від руху в животі скрутило. Руки були зв'язані до ліктів. Вона торкнулася перев'язів обличчя. Від зап'ястків і до ліктів руки були перемотані чимось таким, що на дотик видавалося стрічками м'якої тканини. Ноги були зв'язані таким самим чином від колін і до кісточок на роті щось наліплено. що що у дверях стояв ді а потім вона згадала як крутнула головою і з якою страшною силою він її схопив о господи що ж таке ді стояв у дверях а потім їй затулили рота чимось холодним і вона спробувала крутнути головою але він жорсткою хваткою вчепився їй у скороні. Тепер вона перебувала у фургоні Ді. Упізнала від Гомін. Фургон рухався. Усередині став напинатися страх. Інстинкти підказували їй лежати тихо. Але до горла потрапили випари, хлорформ і пальне. Вона відригнула в кляп. «Тепер уже недовго!» Це голос Ді. Вона відчула, що фургон завернув і поїхав по гравію. Об дно й призговики стукотіли камінці. Він божевільний. Так, ось воно що, божевільний. Божевільний – лячне слово. У чому справа? Ральф Менді? Певно, він побачив їх на вході і завівся. Господи Ісусе, треба наготуватися. Якось в інституті Рейкера її спробував ударити один чоловік. Вона причаїлася, і він не зміг її знайти, бо теж був сліпий. Але цей бачив з біса добре. Тож, наготуйся. Наготуйся говорити. Боже, він може мене вбити просто скляпом у роті. Боже, він може вбивати мене і не розуміти, що я йому кажу. Приготуйся. Зберися з думками і не смій питати. Скажи йому, що він іще може відступитися. Ніякої шкоди не буде. Чи не кажи. Будь пасивною і слухняною. Довго, скільки вийде. Як не зможеш бути пасивною, то перечекай, щоб дотягтися йому до очей. Фургон зупинився. Фургон загойдався, коли він вийшов назовні. Ось відкочуються бічні дверцята. Пахне травою і розпеченою гумою. Цвіркуни. Долаггайт заліз у фургон. Коли він її торкнувся, вона мимохідь заскавучала в кляп і крутнула головою в протилежний бік. Вона щулилась і від ніжного плескання по плечу краще не ставало. Допоміг лише пекучий ляпас. Вона спробувала говорити крізь кляп. Її підняли і понесли. Лункі кроки на покоті. Тепер вона знала, напевно, куди її привезли. До нього додому. Де саме вони в будинку? Праворуч цокає годинник. Килим, потім гола підлога. Спальня, де вони переспали. Вона провалилася крізь його руки й опустилася на ліжко. Вона намагалася говорити крізь кляп. Він ішов геть. Якийсь шум надворі, ляскіт дверей фургона. Ось він повертається, ставить щось на підлогу, металеві каністри. Реба відчула запах пального. Ребо. Це точно голозді. Тільки такий спокійний, страшно спокійний і дивний. «Ребо, я не знаю, що сказати тобі. З тобою було так добре, і ти знаєш, що я заради тебе зробив». І «Я помилявся, Ребо. Через тебе став уразливим, а потім ти мене образила». Вона намагалася говорити крізь кляп. «Якщо я тебе розв'яжу і дозволю сісти, ти добре поводитимешся? Не намагайся втекти, я тебе впіймаю. Добре будеш поводитись?» Вона повернула голову до голосу і кивнула. Шкіри торкнулася холодна сталь, ніж зашепотів крізь тканину, і руки-реби звільнилися. Потім ноги. Кляп випав, щоки змокрили там, де колись прилягала пов'язка. Повільно і обережно вона присіла на ліжку. «Тепер старайся, як можеш». «Дій», – мовила вона, – «я не знала, що аж так тобі не байдуже. Я рада, що в тебе такі почуття, але, розумієш, цим ти мене налякав. Мовчанка. Реба знала, що Доларгайт тут. Ді, ти через того дурного Ральфа Менді розлютився. Побачив його біля мого дому. Ось у чому річ, так? Я саме казала йому, що не хочу з ним більше бачитися. Бо хочу бачитися з тобою. Я більше ніколи не побачу Ральфа. Ральф помер, відповів Доларгайт. Не думаю, що йому те було до вподоби. Фантазія. Він усе вигадує. Господи, як я на це сподіваюся. Я не кривдила тебе, Ді. Ніколи не збиралася. Давай лишимося друзями. Будемо трахатись, гарно проводити час і забудемо про все. Заткнися, спокійно мовив він. Я тобі дещо розкажу. То буде найважливіша річ у твоєму житті. «Важлива, як нагірна проповідь. Важлива, як десять заповідей. Утямила?» «Так, Ді, я...» «Заткнися». Ребо, в Атлантії Бірмінгемі відбулися певні надзвичайні події. «Знаєш, про що йдеться?» Вона захитала головою. Про це багато говорили в новинах. Дві групи людей зазнали змін. Ліци і Джекобі. Поліція гадає, що їх убили. «Тепер розумієш?» Вона почала хитати головою, а потім зрозуміла і повільно закивала. «Знаєш, як іменується створіння, що відвідало цих людей? Можеш говорити?» «Зубний...» Руки обхопили обличчя реби, спинивши звук. «Думай добре і відповідай правильно!» «Дракон якось там...» «Дракон... Червоний дракон...» Доларгайт наблизився до неї. Вона відчувала його дихання в себе на обличчі. «Я дракон!» Від потужного і страшного тембру його голосу вона сіпнулася назад і вдарилася спиною об спинку ліжка. «Дракон хоче тебе, Ребо. Завжди хотів. А я не хотів тебе йому віддавати. Сьогодні я дещо зробив заради тебе, аби він не зміг тебе здобути». І я помилився. Це був Ді. З Ді вона могла розмовляти. «Прошу, будь ласка, не віддавай мене йому. Ти не віддаси. Будь ласка, не роби цього. Ти ж не станеш... Я для тебе... Залиш мене з собою. Я тобі подобаюсь. Я знаю, що це правда». «Я ще не вирішив. Може, у мене не вийде йому опиратися. Не знаю». Я хочу подивитися, чи ти зробиш так, як я скажу. Зробиш? Я можу на тебе покладатися. Я спробую. Спробую. Тільки не лякай мене, інакше я не зможу. Підведися, Ребо. Стань біля ліжка. Ти розумієш, де саме перебуваєш у кімнаті? Вона кивнула. Знаєш, де саме ти перебуваєш у будинку, так? Ти ж мандрувала будинком, поки я спав, правда? «Поки ти спав? Не прикидайся, коли ми провели тут ніч. Ти ходила тоді по дому, так? Знайшла щось дивне? Забрала і показала комусь? Що ти зробила, Ребо?» «Я просто пішла на двір. Ти спав і я пішла на двір. Клянуся». «Ти знаєш, де вхідні двері, так?» Вона кивнула. «Ребо, торкнися моїх грудей. Підніми руки, поволі». Вчепитися йому в очі. Його великий палець і решта чотири легко торкнулися шкіри обабіч трахеї. Не роби те, про що думаєш, бо стисну. Просто торкнися грудей. При горлі. Намацала ключ на ланцюжку. Зніми його через голову. Обережно. Ось так. Тепер я перевірю, чи можу тобі довіряти. Піди зачини вхідні двері. Замкни на замок і принеси мені ключ. Давай, я чекатиму тут. Не намагайся втекти, я тебе піймаю. Реба тримала в руці ключ. Постигну, ляскав ланцюжок. У взутті було важче визначити шлях, але вона не роззувалася. Допомогло цокання годинника. Килим, потім гола підлога. Знов килим. Масив дивану. Треба йти праворуч. Як краще вчинити? Як краще? Підіграти йому чи скористатися шансом? А інші також йому підігравали. Від глибоких вдихів Ребі запаморочилось. Не зомлій, Не помри. Усе залежить від того, чи прочинені двері. Перевір, де він. Я правильно йду? Вона і так знала, що правильно. Ще у п'ять. Голос точно лунав зі спальні. Обличчям раба відчула свіже повітря. Двері були наполовину прочинені. Вона затулила їх тілом, аби доларгайт не бачив. Вставила ключ у шпарину під дверною ручкою. Ззовні. Зараз. Швидко пройти крізь двері, потягнути на себе і повернути ключ. Униз, покотом, без тростини. Треба згадати, де стоїть фургон і бігти. Бігти. Вона забігла в «що це?» в кущі і тепер закричала. Кричала «Допоможіть! Допоможіть! Допоможіть мені!» Побігла по гравію. Десь у долині почувся гудок вантажівки. Там шосе. Вона швидко йшла. Тоді бігла підтюбцем. Тоді помчала з усієї сили. Вихляла, щойно відчувала під ногами траву замість гравію. Зигзагом неслась алеєю. Позаду неї важкі й швидкі кроки. Біжать по гравію. Реба нахилилася, підібрала в жменю камінців. Дочекалася, поки він наблизиться. І жбурнула, почувши, як камінці стукнулись об тіло. Від удару в плече її розвернуло. Велика рука прослизнула під підборіддя. Стиснула шию. Стискала і стискала, поки у вухах не заревіла кров. Реба брикнулася. Влучила в гомілку. А тоді стала затихати. 47. За дві години було складено список білих чоловіків від 20 до 50, що водили фургон. У списку налічувалося 26 імен. Автотранспортне управління штату Міссурі повідомило їм колір волосся користуючись фотографіями на водійських правах. Проте вирішальним фактором колір не вважався. Дракон міг носити перуку. Міс Трілман, секретарка Фіска, зробила копії списку і роздала їх присутнім. Лейтенант Фогель саме перечитував імена, коли в нього таленькнув пейджер. Фогель коротко переговорив телефоном зі своїм відділком, а тоді затулив слухавку рукою. Містер Кроуфорд! Джеку!» Кілька хвилин тому в університетському районі знайшли тіло Ральфа Менді. Білий чоловік, 38 років. Його застрелили. Це майже в центрі міста, поблизу університету Вашингтона. Він лежав на подвір'ї перед будинком, де мешкає жінка на ім'я Реба Маклейн. Сусіди сказали, що вона працює в Бедар. Двері не замкнені. Удома її немає. «Дандрідже!» – гукнув Кроуфорд. «Реба Маклейн. Не знаєш таку?» Вона працює в темній кімнаті, сліпа, з якогось містечка в Колорадо. Знаєш Ральфа Менді? Менді? – перепитав Дандридж. Ренді Менді? Ральф Менді, він тут працює? Перевірка списку співробітників показала, що ні. Може, це збіг? – мовив Фогель. Може, – відповів Кроуфорд. Сподіваюсь, зробую все гаразд, – сказала містер Іллман. «Ви її знаєте?» – спитав Грем. Говорила з нею пару разів. «А як щодо Менді?» «З ним я не знайома. Єдиний чоловік, з яким я її бачила, це містер Доларгайд. Вона якось сідала до нього у фургон». «У фургон до містера Доларгайда, містер Рілман?» «Якого кольору в нього фургон?» «Дайте подумати. Темнокоричневий, може чорний». «Де працює містер Доларгайд?» – спитав Кроуфорд. – Він завідує виробництвом, – пояснив Фіск. – Де його кабінет? – У кінці коридору. Кроуфорд повернувся, аби перемовитися з Гремом, але той уже пішов. Кабінет містера Доларгайда було замкнено. Допоміг запасний ключ у чергового. Грем простягнув руку всередину і класнув вимикачем. Застиг у дверях, обмацуючи поглядом кімнату. Порядок там був надзвичайний. Жодних особистих речей на видноті. На книжкових поличках тільки технічна література. Настільна лампа стояла ліворуч від стільця. Отже, він праворукий. Потрібен відбиток великого пальця лівої руки від праворукого. І чим швидше. «Давай тут пориємось і знайдемо канцелярський планшет», мовив Кроуфорд із коридору за спиною Грема. «На кліпсі має бути відбиток лівого великого». Вони розпочали пошук по шухлядах, коли Грему в око впав настільний календар для записів. Він прогортав списані сторінки до суботи 28 червня, дати, коли було вбито Джекобі. Жодних позначок у четвер і п'ятницю перед тими вихідними. Грем погортав уперед до останнього тижня липня. Четвер і п'ятниця також порожні. На середі стояла замітка ам 552 з 3.45 до 6.15. Грем скопіював запис. «Треба дізнатися, куди літає цей рейс». «Давай, я розберуся, а ти тут продовжуй», сказав Кроуфорд і пішов до телефону в коридорі. Грем саме роздивлявся тюбик із зубопротезним клеєм, який знайшов у нижній шухляді столу, коли з дверей до нього гукнув Кроуфорд. «Це рейс в Атланту, Вілле! Ну, його брати!» 48. Ребі на обличчя лється холодна вода, стікає волосся. голова паморочиться, під нею щось тверде, похиле. Реба повернула голову, це дерев'яна поверхня, обличчя огортає холодний, мокрий рушник. — Як ти, Ребо? — спитав спокійний голос Доларгайда. Вона відсахнулася від звуку. Ух, дихай глибше. Минула хвилина. Як гадаєш, зможеш підвестися? Спробуй встати. Вона змогла встати, бо він її підтримував. Шлунок стиснувся. Доларгайт перечекав, поки спазм минув. Піднімайся покутом. Пам'ятаєш, де ти? Вона кивнула. Вийми з дверей ключ, Ребо. Заходь усередину. Тепер замкни двері і повісь мені ключ на шию. Повісь на шию. Добре. Дай тільки пересвідчуся, що двері замкнено. Реба почула, як він тресе дверну ручку. Так, добре. Тепер іди в спальню. Ти знаєш, де вона. Реба перечепилася та опустилася на коліна, похиливши голову. Він обхопив її по підпахви, підняв і повів у спальню. Сідай на цей стілець. Вона сіла. «Віддай її мені! Негайно!» Реба спробувала підвестися, але великі руки опустились їй на плечі і тримали долі. «Сиди тихо, інакше я не зможу його втримати», – сказав Доларгайт. До Реби поверталася свідомість. Дуже неохоче. «Будь ласка, постарайся», – відказала вона. «Ребо, для мене все скінчилось». Він стояв, щось робив. Сильний запах пального. «Простягни руку. Помацай. Не хапай, торкнися обережно». Вона відчула щось схоже на сталеві ніздри, такі гладенькі всередині. Дуло якоїсь зброї. «Це рушниця, Ребо. Магнум го калібру. Знаєш, що він може?» Вона кивнула. «Опусти руку». Холодне дуло зупинилося в ямочці під її горлом. «Ребо, я так хотів, щоб тобі можна було вірити. Я так хотів тобі вірити». Здавалося, він плаче. «З тобою було так добре». Він дійсно плакав. «Мені з тобою теж, Ді. Мені дуже подобалося. Прошу, не кривдь мене». «Для мене все скінчено. Я не можу віддати тебе йому». Знаєш, що він із тобою зробить? Тепер він ридав. Знаєш, що він зробить? Він закусає тебе до смерті. Краще тобі піти зі мною. Вона почула черкання сірника. Відчула запах сірки. Потім звук вжух. У кімнаті стало жарко. Дим, вогонь. Те, чого вона більше за все боялася. Вогонь. Будь-яка біда краще за вогонь. Реба сподівалася, що помре з першого ж пострілу. Напружила ноги, наче готувалась бігти. Схлипування. Ох, Ребо, я не можу дивитися, як ти гориш. Дуло полишило її горло. Одночасний постріл із обох стволів, тоді як Реба схопилася на ноги. У вухах задзвеніло. Вона подумала, що її підстрелили. Подумала, що померла. А тоді радше відчула, а не почула, як щось важко гепнулося на підлогу. Дим і тріскіт полум'я. Вогонь. Вогонь змусив її отямитися. Вона відчула жар на руках і обличчі. Геть звідси. Реба наступила на чиїсь ноги і, задихаючись, повалилася долі біля ліжка. Треба триматися підлоги. Пірнати під дим, який її вчили. Не біжи. Бо щось вріжешся і помреш. Її замкнено. Замкнено в цьому будинку. Вона пішла, пригинаючись, торкаючись пальцями підлоги. І намацала ноги. З іншого боку волосся. Під волоссям руки вгрузлив щось м'яке. Тільки місиво. Гострі уламки кісток і відірване око. Ключ у нього на шиї. Не барися. Вона схопилася обома руками за ланцюжок, сіла на його ноги і смикнула. Ланцюжок порвався, і Реба покотилася назад, потім знов підвелася. Повернулася не в змозі визначити напрямок. Спробувала просуватися навпомацьки, оглухлими вухами прислухатися до звуків крізь тріск вогню. Ось бік ліжка. Який бік? Вона знов наткнулася на тіло і стала прислухатися. Бом-бом, це бив годинник. Бом-бом, у вітальні. Бом-бом, тепер праворуч. Горло пекло від диму. Бом-бом, ось двері. Шпарина під ручкою. Не впусти ключ. Відімкни замок. Прочини двері. Повітря. Уперед на покід. Повітря. Реба впала на траву. Підвелася на руки й ноги та поповзла. Вона стала на коліна, щоб плеснути в долоні, вловила луну від будинку і поповзла геть від нього, роблячи глибокі вдихи, доки не змогла встати на ноги. Вона пішла, потім побігла, потім наштовхнулася на щось і знов побігла. 49 Визначити розташування будинку Френсіса Доларгайда було нелегко. У документах гейтвею була зазначена лише абонентська скринька в Сент-Чарльзі. Навіть робітникам шерифського відділку Сент-Чарльза довелося скористатися робочою схемою енергетичної компанії, аби визначити точну адресу. Шериф запросив сват сент Луїса до берега ріки, і звідти караван тихо рушив автомагістралю штату 94 у першій автівці поруч із Гремом сидів помічник шерифа і показував шлях. Кроуфорд нахилився між ними з заднього сидіння і присмоктував ротом, намагаючись дістати щось між зубів. На північному виїзді з Сен-Чарльза вони потрапили в нечисленний потік машин. Повний дітлахів пікап, пасажирський автобус Грейгаунд і евакуатор. Виїхавши нарешті за межі міста, вони побачили заграву. «Це там!» – сказав помічник шерифа. «Там будинок!» Грем натиснув на педаль газу. Заграва все яскарвішала, поки вони неслись по шосе. Кроуфорд клацнув пальцями, щоб йому подали рацію. «Усім підрозділам! Це горить його будинок! Пильнуйте! Він може спробувати втекти! Шерифе, поставимо тут блокпост, якщо можливо!» Густий стовп іскорі диму хилився над полями на південний схід, А тепер навис і над ними. «Сюди! Звертайте на граві!» – сказав помічник. І тоді вони побачили жінку. Її чорний силует на тлі вогню. Побачили саме тоді, коли вона їх почула і простягла до них руки. А потім величезне полум'я вибухнуло вгору. Навсібіч. Палаючі бруси і віконні рами описували арки в нічному небі. Палаючий фургон завалився на бік. Оранжеві обриси дерев раптом спалахнули і згасли. Земля затряслася, Її вибухова хвиля загойдала поліцейські автівки. Жінка лежала на дорозі до лілиць. Кроуфорд, Грем і помічники шерифа вибралися з машин і побігли до неї крізь вогняний дощ. Деякі пробігли повз із пістолетами на поготові. Кроуфорд прийняв ребу від помічника, що збивав з її волосся іскри. Він узяв її за руки, нахилився впритул до її обличчя, червоного від світла пожежі. «Френсіс Доларгайт», – мовив Кроуфорд і обережно її потрусив. «Френсіс Доларгайт, де він?» «Він там», – відповіла Реба, підвівши брудну руку до жару. Потім опустила її. «Він мертвий, там». «Ви, напевне, знаєте?» – спитав Кроуфорд, вдивляючись у її незрячі очі. «Я була з ним. Розкажіть мені, будь ласка». «Він вистрелив собі в обличчя». «Я рукою намацала. Він підпалив будинок. Він застрелився. Я рукою намацала. Він лежав на підлозі. Я намацала темісово рукою. Можна мені сісти?» «Так», – сказав Кроуфорд. Він улаштувався з нею на задньому сидінні поліцейської машини, обійняв її, і Реба заплакала, ткнувшись йому в щелепу. Грем стояв на дорозі і дивився на полум'я, поки шкіра обличчя не почервоніла і не заболіла. Вітри у височині підхопили дим і рознесли його проти місяця.